Діана зубами потягала кілочки Вона любить купатися Але ніяк не може забути свого першого купання Марта скупала її Коли в неї животик ну зовсім голопозився Намилила шампунем Вимивала у вухах Спека, що не продихнеш А цуценя ловила дрижаки Дівчинка закутила його рушником Зогрівала своїм тілом Воно тремтіло, І Марта побоювалася, що собачка простудиться Якраз нагодився Микола лікар він заборонив купати цуценя, поки животик не зашерститься А ще воно держить зляку, сказав він Обійшлося, собачка не простудилася Але й ставши вівчаркою, не забула давня Дівчинка в самих біленьких трусиках знову стає ногою на жабу Діана не може заспокоїтися, гасає берегом, влягається, висоплює язика Підкравшись обережно, хапає зубами Марту за ногу Мов би допомагає натискати на жабку Матрас спускається на воду Розставивши руки, заходить у воду дівчинка А вівчарка метається берегом Вона, наче справжній плавач Набирає розгону Шубавсть! Марта пронизливо вирощить Роздався ставок стали хвилі Забризкуючи голову, очі, плечі, груди Вона ще не встигла скупнутися Бризки такі неприємні, осоружні Пірнає у воду, нас доганяє матраця І вигулькнувши сідається на ньому Діана пливе до неї гребе лапами, морда поверх води Хвіст розпущений, як стерно Дівчинка подає їй руку, а воно лапу Мощиться на матраці Збиті хвилі відігнали його Кругом вода і сонце, берег далеко а вони сидять собі, як на синьому плавучому острівці. Півчарка висолоплює язика, задоволена. Та вона не посидюща, тягнеться язиком до води. Сині острівець стихнувся, обоє під ним. Борсяються, бризкають водою, скидаються, як риба. Перекинувши матрас, вилізли на нього. Погойдуються на червоному острівці. Перепочивають, поки знову не попадають, і їх не накриють збурені хвилі. Зі ставка й не виженеш, ловлять останні дні ясного літа, яке обмиває їх чистою водою Матрац-устрівець неохоче причалює, ще вернуться до нього й не один раз Дівчинка, пірнувши, розплющить на мить під водою очі Цікаво глянути, як живе вода, що там у ній А вівчарка, шубовснувши з розгону, попливе, подаватиме лапу, витягує на пливу-устрівець Щоб скоріше просохнути, Марта витерлася на березі рушником Діана розставила лапи, стріпнулася. Високо сипунули бризки, наче дощ, дивний дощ, знявся угору. Дощ, навпаки, Берехи ставок тавок веселка. Дівчинка і вівчарка стояли в її брани. «Віддай мені, Діану», – сказав доглядач за ставком. Своє прохання він висловив з ніяковілим голосом, впрошуючи. Вівчарка не просто йому подобалася, а була потрібна для діла. Десь-то він прочув, що вона не зможе жити в бабусі, що стара не дасть їй ради, і що дівчинка, яка приїхала на канікули, не може забрати її з собою. «Їйбо, я її не забежатиму!» Поклявся він, забожившись, і додав. «Слово честі!» А потім ще раз. «Їйбо!» Його називали Севою, Севкою або Стівою, залежно від того, коли і як ставився до сільських рибалок. Він молодий, але чомусь нахмурений. Ознака суворості його посади. Засмаглий, аж чорний. Густий чуп лізе в очі і не знати, які вони, що в них. На його грудях чорний польовий бінокль. Він не наводиться. Стіва добре бачить очима, але бінокль завжди у нього на грудях. Для авторитету. Коли висловив своє прохання, Діана наблизилася до дівчинки. Сева-севка Стіва їй не сподобався. Але хіба вона могла це сказати? Він пообіцяв хоч зараз нагодувати її м'ясом. «Хочеш м'яса?» – звертався до неї. «У сажалках форель». «А форель знаєш, чим годують?» «М'ясом». «М'ясом і печінкою». Вівчарка знала слово «м'ясо», як і «молоко». Сиділа коло мартиних ніг і облизувалася. Рушили греблею. Діана наче вела дівчинку до джерела. Доглядач вела за ними. Наближалися до сітчатої загорожі. Сева обігнав їх, вийняв ключа і відімкнув залізні ворота. Діана мимоволі зупинилася. Стіва запрошував, кланяючись, розставивши руки. Коли нувся густий чуб, глянули відлигі вологи очі. Марта увійшла першою, а вивчарка за нею. Береги сажалок скошені, і сажалки, як поналивані басейни. Над ними хата, вікна на всі боки. Під нею ні вишеньки, ні горішка. І хата аж потріскалася на сонці. Горою, терасами ліс, сосни з гігантськими кронами. За хатою, у бік лісу стоїть фургон холодильник. Севка так і метнувся до нього, розчинив і, стоячи на приступці, почав запопадливо і хапливо